Володимир Ярошенко. Гробовище. Повість. Читає Лілія Мироненко. Розділ перший. Де до 17-го року Стоявенський кавалерійський імені Олексія Цесаревича Полк там тепер розташувалися кавкурси імені Буденного. Це в невеликому окружному місті, навіть не в самому місті а на його південній околиці – там, де місто, випростуючись само із себе, поволі стає селом, за яким клітками залягли мужицькі поля. Між казармами, станями і парком кавкурсів та першими в березі селянськими хатами на зарічці повелася невелика бистра річечка з дерев'яним містком, не просто, а ліворуч, низиною між лукою з того боку і пустирем із цього, от кавкурсів. Парк гнувся аж у берег, що колись, кажуть, був розлогий, а річка при ньому глибока, і тоді тут стояли панські купальні. Тепер скручи парку до селянських хат на зарічці, можна камінцем докинути. Проте, щоб побувати на селі, треба кружляти аж над місток, додаючи добрих верстов за три крюку, бо човнів для переїзду нема. Через те, що річка обміліла вкрай, і світить жовтим піщаним дном – як захарчована шкапа ребрами, трохи вище праворуч, на горі за парком, залягло старе гробовище, і через це гробовище горою до села ходи не більше як на десять хвилин, але заросла й та стежка, що нею ходили селяни з-за річки до міста. Що такі почали роздягати на гробовищі, а найбільше те, що гробовище знову лякає. Завидна, один другий сміливіший ще проскочить, але по заході нехай не одважиться котрий. А річка перед гробовищем на горі завертає крутим полозом на село і повз церкву не просто на колеса байдака, ген за цариною, а ще далі тече кудись у степ, певно, аж до моря. Котилася ясна зоря з неба та й упала додолу. Теплими літніми вечорами. Луною розлягаються селянські пісні по старовинному похмурому парку і кортить курсантові туди, на зарічку. І чому вони до нас не ходять, коли вже нам до них ходити невільно? Особливо побивається молодий курсант Петро Геря, що, на загальну думку, надто близько вже взяв до серця жіноче питання, особливо в тій його частині, що не передбачена жодними інструкціями жін відділу. «Тоска!» Говорить він часом до товаришів. «У людей, як у людей. Там змичка, там шефство. Є за що хоч зачепитись. А у нас Африка». Чому Геря взяв цю частину світа для порівняння, так і лишилось секретом. Сьогодні Петро Геря ходить, як гусак. Це його власний вираз, тому хай ніхто не поспішає ображатися за кав курсанта». Ще в досвіта наваксив Геря свої чоботи так, як він не ваксив їх навіть тоді, коли приїздив в гості шеф, ім'ям якого пишаються курси. Підійшовши до плаката, де малюнками й словами повчалося, як треба лагодити одежу, мазати чоботи і таке інше, Петро Геря закопили в губу, ляснув у дві долоні по своїх блискучих халявах і гордовито проказав «Що да, товариш, то да». «Слова нема!» Відсьогодні аж набрид кожному запитуючи. «А знаєш, чому нині на дворі так ясно та соняшно?» І не чекаючи відповіді, Геррі відповідав сам. «Дура! Та тому, що я почистив свої бакенфорти!» Але ніхто не сміявся, як того може і хотілося б Гері. Всім було не до жартів. Сьогодні всі дуже заклопотані. Сьогодні... Але почекаємо, побачимо, що то за день сьогодні на кав-курсах. «Шикуйся!» Геря витягся в струну, аж у животі йому щось хруснуло. Він стояв, а в голові існувалася думка. «А все-таки не вміє наш комроти командувати. Вербовий у нього голос. от якби мені дали роту. Та що б гаркнув я? Шикуй! Геря там, Геря!» «Тягни трохи живота в себе!» Геря втяг, почервонів геря, як кумач на новому прапору, і подумав про комроти. «Грубай ти, парень! Грубай! Кроком руш!» Рота хитнулася і коливаючись випливла за ворота. «Нехай червона стискане зборно, в руці багнет критцевий свій. Ми всі повинні піти невпинно!» На цей останній смертний бій. Та хай червона стиска не зборно. Геря не співав. Він ішов і про все думав по-своєму. Чому це ми піхтюра? Піхота. Танцюємо, коли на стані стоять коні. А коні вистояні, як змії. Треба було би прогнати їх трохи. Кавалеристи, подумаєш, ходять пішака, як баби з молоком до торгу. «Ех, йолки, щоб на мене, це вихорем горем улетіли б ми в село із кар'єру! А так, слабо, товаришу комроти, слабо!» Чомусь повернули не праворуч, а ліворуч, септо не на місток через річку, а на гору до гробовища. «Нібито так ближче!» – зметикував Геря і посміхнувся. «Слабо, товаришу комроти, дуже слабо!» Проказав він знову в такт ходи. Коловорід на гробовищі трапилася закупорка. Ворота стояли замкнені. З ключами вийшла молода чорнява дівчина, дочка сторожа, дуже гарна на вроду. І геря тепер не жалкував уже за тим, що комроти вибрав маршрута через гробовище, а більше за тим, що цей маршрут кінчається далеко за сторожкою, по той бік гробовища аж на зарічці. Рота за ворітьми вишикувалася по одному і гадюкою поповзла, плутаючись у високій траві, поміж могилок. Впростя майже не через усе гробовище. Проходили гробовищем повж старовинний склеп якихось старосвітських панів. І Герія навіть встиг прочитати над дверима. Прохожий, не тапчі мой прах, я у себе дома, ти у мене в гостях. Це нагадало Гері табличку над столом завклуба. «Прийшов до зайнятої людини. Кінчай діло. йди. Розвеселився трохи Геря, але пізніше напис навів його на іншу думку. «А чому мені не завітати колись у гості на кладовище? Воно видко старовинне, цікаве!» Думку його перетнули слова команди. «Вчвірки!» Рота вийшла за ограду і, вишикувавшись вздовж дороги, рушила просто на село, мимо смугастого стовпа з намальованою рукою і написом на дошці На село за річку воров 327. Дво було витерте, і замість слова дворов читалося воров. Муж полу 582, Жен полу 746. А внизу хімічним олівцем дописано «В этом селенії я продолжав труд начати я дамам касательна человеческого полу – Кравч». Кінець прізвища ховався в закарлючках розчерку. Назустріч роті висипало на дорогу, наче кору на здоровому тілі. Босонові дітвори з хат виходили поселяни і, приставивши козирками долоні до лоба, Здивованими очима проваджали роту Дехто нашвидко одягався, вибігаючи за ворота глянути на похід Серце захвилювалося, зарипало дверима, зашарпало одежею Ось і місток через річечку посеред села Сотня ніг тактом ударила в трухляві дошки містка А за нею друга, наче пральником у порожній жлукто Місток побудований ще до революції, ще до війни Тепер захитався на старих палях. заскрипів одне сподіванки. «Кріпись, дідок!» Печатав ногами Геря і згадав місток у своєму селі на Кубані. Всі містки на світі однакові. Прийшов він до висновку саме тоді, коли почулася команда «Рота стій». Геря з несподіванки шльопнув зайвий раз лівою ногою і, зніяковівши, откашлявся. «Це трапилося?» Якраз проти сільради На ганку сільради Стояло кілька чоловік-селян У святковій одежі Посеред них, певно, голова З великою хлібиною в руках І з дрібкою солі на хлібині «Здорові будьте!» Озвався він до роти І рота, наче з гармати, випалила «Здрасте!» «Милости просимо!» Підійшов голова До кремезного латиша політкома І подав хліб із сіллю «Дякую! Від імені червоних курсантів дякую вам, зарічани! І хай цей ваш хліб і ця ваша сіль родять вам! І нехай ніколи не розмикається спілка робітника з селянином, що плічо-пліч ідуть ленінським шляхом! Хай же живе третій комінтерн! Хай живе компартія! Да здравствует Красна Армія!» Раптом якісь незримі музики заграли «Інтернаціонал». Передній ряд селян розступився, і рота побачила на ганку оркестр. Він складався з чотирьох музикантів і п'яти інструментів. Попереду на стірці сидів, очевидно, капельмейстер. Він натхненно домухав у якусь здоровецьку трубу, держучи її в правій руці і бухкаючи дебелою герлигою з лівої руки у великого барабана, що тримався йому між ногами». За тим дивовижним музикантом сиділо ще троє його товаришів уряд на довгому ослоні. Один з крипкою, другий з чимсь подібним до флейти, третій із великою гармонією двохрядкою на ремені через плече. Все в них йшло гаразд аж до того місця, де інтернаціонал у приспіві має слова «В інтернаціоналі здобудем людських прав». Проте здібник-апельмейстер заглушив невдалий кінець трьома тяжкими ударами у барабана і нечуваними нотами своєї блискучої труби. На першому куплеті оркестр, як грім із ясного неба, увірвався. Тоді вийшла жінка від кооперації. «Я, – сказала вона, – не ораторка, а тільки жінка, що нарешті добилася свого права. Жінка тепер мусить бути і в кооперації, і в хаті читальні». Так Ленін товариш сказав, і я пропоную вшанувати пам'ять великого. Капельмейстер не дав їй закінчити, він рванувся плечима наперед, і оркестр із значно більшим уже відсотком подібності, ніж то було в інтернаціоналі, виконав жалібний марш. Після цього були ще промовці на різні теми. Аж поки нарешті не забрав собі слова політком, повідомляючи зарічан про те, що червоні імені Буденого Кавкурси беруть шевство над Зарічкою, і що він певен. Але тут несподівано, як дощ з-під рясного сонця, вирвався наперед секретар сільради і сказав слово. Коротенька моя буде до вас промова, носодержательна я. Товариші робочі, крестьяне і Красна Армія, вступ не віщував нічого доброго. Коротеньку свою промову? Секретар сільради дуже довго кінчав. З пунктом про платню сільської адміністрації, до якої, до речі, він залічував і себе, секретар ніяк не міг попрощатись. «Ви уявіть собі, – казав він, – сільського адміністратора, коли в нього на шиї сидить жінка і восьмеро дітей, а район вимагає хоч кров із носа, 90% єдиного сільгосподатку – і коли всякий тобі користується пільгою, і теде, і теде. До речі, пізніше виявилось, що секретар цілі ради – старий холостяк. І про восьмеро дітей він говорив, як то кажуть, орієнтовочно. Проте всьому буває кінець. Вичерпалася й коротенька секретарева промова. На цим офіційна частина шефства закінчилася. Гері, та мабуть і всім, як сто пудів з плечей звалилося. Полягавши на скошеній траві в холодку під школою, курсанти розмовляли з дядьками. І в усіх було таке враження, що, власне, тут, у шкільному садку на Покосі, і почалося справжнє шефство. Розмови були щирі. Балакав селянин у віб'ячаних штанях із селянином гімнастерці про врожай, про засуху, про совку. До гері підсів кудлатий чудний дід із прокуреною люлькою і шістю пальцями на обох ногах. Він запропонував Гері насіння й жменю черемхи. Кушай на здоров'я, припрошував він. Кушай, солдатик, ця черемха не з гробовища. А як би з гробовища? Здивувався Геря. Цсс! жахнувся дід, що його прозивали на селі Шостопалом. І з гробовища черемхи у нас ніхто ворогові не дасть. Не то що. А чому ж то так? «Причина!» Казали, що ніби вийшли в село гробовищем. «Про мене ходіть, але краще було б вам на місток та луками». «Ха-ха-ха! А ти не регочи, щоб з тобою не було причини!» «Я теж солдатом був, як під японця ходили, а повернувшись додому, вже ні в Бога, ні в чорта не вірив, аж поки не покарало». «Що покарало?» «Гробовище!» Геря підсунувся ближче. Він уже перед цим чув про це гробовище, що либунь воно лякає, що воно прокляте. Тепер він хотів чого-небудь послухати й от діда. Але дід раптом підвівся. «Кушай на здоров'я, солдат! Не бійся! Це не з гробовища!» І круто повернувшись, одійшов на бік із явним наміром не повертатись більше до розмови. Геря взявся ласувати черемхою і зиркав до школи, де у полохливого тару кологанку збилися дівчата. На обід курсантів порозбірали по хатах. Комроти пішов до голови сільради, політком до комнезама, а решта кому куди припало. Геря обідав при школі в учительки. Щоб це трапилося випадково, цього не можна сказати. Але щоб Геря цілком уже напросився, теж буде неправда». Трапилось, як то кажуть, серединка половинку. Геря після невдалої розмови з Шостопалом зайшов до вчительської кімнати в школі, де за великим столом сиділа вчителька, а навколо неї метушилося з десяток дітвори. Вони виплітали в спішному порядку довгу гірлянду на вечірню виставу в школі. В кутку лежала ціла гора свіжона ламаної ялини і сосни. Терко пахло рослинною смолою, непровітраною кімнатою і старим залежаним папером. Геря привітався, за прочиненим вікном зеленів зарічанський вигін, збігаючи до річечки і знову вибігаючи вгору, ген за річку, аж до гробовища, а там, осяяне полуденним сонцем, вросло купами кущів і гостряками осокорів, на цілу гору гробовище. Воно нагадувало велетенського лохату гусій, що залягла і не ворушиться перед окуклінням. Життя своє вона вже отжила, і тепер їй байдуже. Геря, задивившись, не помітив навіть, що йому відповіли на привітання, і як діти, сполохані новим чоловіком, збилися по той бік стола довкола вчительки. «А це ж ви чого?» – озвався він, вийшовши з задуми до дітей. Хіба я такий страшний, що ви втікаєте? Вони не так бояться, як соромляться, відповіла за дітвору вчителька. Вони тут у селі ніколи нікого не бачать, крім самих себе та батька з матір'ю. І від нового чоловіка тікають, як горобці від пугала. Дикенькі ви, дітлахі мої, ай-яй-яй, не гаразд так, цей дядько хороший. Ну, чого ж ви? «Ти, Льонику, завжди вихваляєшся, що не соромливий, не боязкий, а тут на тобі! Ви й перед дядьом соромите! Ну ж бо, дикенькі ви мої селюки!» Тоді наперед вийшов Льоник. Він однією рукою тримав штани, а другою обсмикував пазуху. «Я, Варваро Михайлівно, і не боюсь, і не соромлюсь!» Льоник перебирав рукою рубця коло пазухи. І вище підсмикав штанці. По всьому витку було, що він хоче сказати щось важливе, але не одважується. «Ну, говори вже, говори! Що там?» «Пам'ятаєте, Варваро Михайлівно, як приїздив із міста інструктор, і ви викликали мене до дошки? Я ж тоді не злякався? Ну, а тепер?» «І тепер не боюся, тільки казали...» Льоник показав на Герю. Що вони йшли в село гробовищем». Геря глянув на вчительку, та густо почервоніла і раптом насупилася. «Ну, ідіть, дітки, на двір, погуляйте трохи. Коли треба буде, я покличу». Мовчки тримаючись одне за одного, дітвора вислизла з кімнати, і тільки на ганку стало чути, як вони майнули веселою юрбою в садок. «Сідайте, будь ласка» запропонувала Гері вчителька. «Дякую, я вже сидів у садку». Обличчя вчительки темне і тривожне. Геря не зна, що краще – чи лишитись йому, чи піти. «Сідайте!» – ще раз пропонує йому вчителька. Видно тільки для того, щоб вийти з гнітючої мовчанки. Геря сів. «А ви де обідаєте?» – не згоджувалась вчителька мовчати. «Та я, власне, не хочу їсти. Дипломатний Чавгеря. Ми недавно на курсах поснідали». «Ну, так не годиться. Добре ми своїх шефів приймали б, щоб вони пішли з села Голодні. День ще великий, а ви ж підете назад, певно, тільки після концерту вночі. Я прошу вас до себе, але не ремствуйте. Я холостячка, і що на примусі вимудрую, то й буде наше». «Ви мені допоможете, гаразд?» Геря зніяковівши погодився. Він не брехав, коли казав учительці, що не хоче їсти. Йому справді не хотілося. Глибоко в мозку гвіздком засіло гробовище. Безпосереднього Герю воно інтригувало, хвилювало і цікавило. «Чому навіть учителька ухиляється від розмов про гробовище? Що це за місце таке?» що його оповито густим серпанком побоювання і загадковості. Але не буде він не кав курсант Геря, коли не проб'є цієї стіни мовчанки, не розгадає таємниць гробовища. Невже село ще й досі лягає встає, боязко позираючи на величезні купи дерев, що заховують отого спрута на горі, і похабцем хреститься? З такими думками Геря вийшов слідом за вчителькою шкільного будинку. Кімната Варвари Михайлівни якнайкраще пасувала до її постати. Ліжко, кілька стірців, стіл, напівбуфетик, у кутку завішена простирадлом одежа, годинки, гітара. Здається, все? Ні. Геря вишукав очима на стіні. Ще кілька портретів, що мозолями випиналися в цій обстановці. І були вони Шевченко, Роза Люксембург і чомусь Жан жорес Може, старої літографії Ніви марксійського видання? А може, по розверсті з окр політосвіти? Кімната справді пасувала до вчительки. 35 років, може вдова, може стара дівка, вчителька прийняла революцію згідно з інструкціями. Ікони й портрети царів власноручно поздіймала стін. Великомученицю Варвару в своїй кімнаті, свою патронесу – Спокуття перевісила на спинку ліжка і завісила наміткою, щоб не витко. І хто може причепитись? Дітей вона любила якоюсь своєрідною, майже зоологічною любов'ю. Може, прокинулася, запізніла мати-вчительці, які її звали на селі. А може також, своєї сердечної натури. Учити дітей вона не вміла. Трудове навчання і нові методи виховання з усією пристрастю 35-літньої дівки вклала вона у плетіння з дітьми безкінечні гірлянди з дубового листя ялинки. Коли якось приїхав був інструктор із соцвиху, вчителька цілу ніч проплакала. Крадькома молилася до святої Варвари під наміткою на спинці свого розхитаного ліжка і, стипивши зуби, вчила на другий день дітей, щоб вони не молилися Богу. Не вірили. Була вона внучкою місцевого дяка, що давно вже помер. Зараз же після старого пана Дейнеки. Геря не був психологом, і тому так пізнати вчительку не брався. Він твердо вирішив тільки одно, що вчителька вже стара і себе негарна. Але попоїсти Гері де же треба. А потім зробовищем справа. Геря остаточно націлився на вчительку. Все-таки від неї найлегше буде взнати щось про старе гробовище. Так принаймні думалося Геррі, коли він чистив над мискою молоденьку картоплю, допомагаючи вчительці варити нехитрий обід із двох страв на одному примусі. Обід затягся до полудня. Тільки надвечір гуртками і поодинці почали сходитись курсанти і селянство до школи, де мав відбутися спочатку мітинг. Потім дитяча шкільна вистава і нарешті – Концерт – силами курсантів. Гері було зазрісно. Дехто з товаришів уже встиг познайомитися з дівчатами і тепер повертався до школи в парі, весело розмовляючи і лузаючи на сіння. Сільський оркестр із чотирьох музикантів і п'яти музичних інструментів гримів уже під школою, виконуючи якісь нечувані польки і пакадрелі з небувало хитроумними колінцями самого капельмейстра. Одночасно на трубі – і барабані. Сіра кусанська гімнастерка розбавилася в зливі кольоровий стрічок, вишиваних рукавів та намиста. Геря вдруге вже хотів пожалкувати за пропащим часом із нудною вчителькою, але згадав, що під час обіду йому вдалося таки переконати Варвару Михайлівну оповісти про гробовище, як тільки вирветься вільний час. Але вчительці урвати ту вільну хвилину було дуже важко, Дітлахі вже більш години гралися у квача на шкільному подвір'ї, чекаючи на репетицію свого режисера Варвару Михайлівну. На тих репетиціях Варвара Михайлівна вчила дітей розмахувати руками, голосно сміятися, плакати і говорити таким голосом, яким діти з роду не розмовляли ні в школі, ні вдома. І це їм страх подобалося. Грають вони п'єсу, автором якої є не то інспектор, не то зав рай на розсвіти. Він розіслав цю п'єсу, друковану на машинці по школах, як рекомендовано ним же самим до постави. Назва цієї п'єси – жадоба знаття, а зміст п'єси такий. Тарасик – розумна дитина немудрих батьків, тягнеться до освіти, батьки – за своєї темноти. Чинять Тарасикові всякі перешкоди. Тарасик дружить із Марійкою, сусідською дівчиною, і вдвох вони тікають до міста вчитись. Там випадково натрапляють вони на завнаросвіти. Людину зразкової ідейності і чулого серця. І той негайно ж виписує їм ордера на одежу, на мило. Потім власноручно вдягає діток, вимиває їх, каже до них промову і посилає в школу. Апофеоз, зам на розсвіти розчулившись, плаче, не може втриматись. Тарасик і Маріка плачуть, одудячности, і сторож на розсвіти плаче. В рукопису позначено втира рукавом непрохані сльози. І всі присутні плачуть, у той час, як повільно спадає завіса. Власне, в Зарічанській школі завіси нема і ніколи не було а через те, коли доводиться кінчати п'єсу, маленькі актори безсоромно ревуть перед невибагливою зарічанською публікою просто да схочу і так собі без завіси. Варвара Михайлівна рекомендувала, правда, дітям у таких випадках затуляти обличчя руками і в порядку сходити зі сцени, але це їм рідко вдавалося. Здебільшого бувало так, що діти на сцені ревли, як уміли, а невеличка шкільна заля реготалася, беручись за боки. Поступово помічався перехід між плачем на сцені і реготом у залі. І під кінець відбувалося єднання сцени з залою в тим, що і сцена поволі починала захлинатися в хвилях безтурботного сміху. Варвара Михайлівна махала руками і кричала. «Хлопці, сходьте зі сцени! Це ж не естетично!» Це не мистецтво! Часом діти слухалися Варвари Михайлівни. От і тепер вони ганяють по шкільному подвір'ю, чекаючи на свого режисера. Верскливий шкільний дзвінок нарешті закликав дітвору до школи. Льоник у батьковій свиті плутається на Ганкові під задоволений регіт цілого подвір'я. Льоник грає Тарасикового батька і має в кишені цілу купу рудої вовни, бороду і вуса. Взагалі, Льоникова роля подобається найбільше зарічанським театралам. Тим часом на вигоні за шкільним парканом ретельно готуються до мітингу. Голова й заслали довгий дубовий стіл червоним сукном і поставили посеред столу шкільний дзвінок. Спішно позад стола розіп'яли шевського прапора на двох тичинах і пришпилили до нього портрет Леніна. Збоку на довгому ослоні розмістився оркестр. не нецікавий мітинг. Власне, він добре знав, як воно почнеться і чим закінчиться. Може, для селян воно це і цікаве, і нове. Але Гері вже приїлось і привітання, і коротенькі промови. «Краще піду за школу в сосняк, полежу». І зрештою Гері вдалося таки вислизнути. Тепер він лежав під старою покорченою сосною. І повними грудьми вдихав передвечірнє свіже повітря. З вигону долітали в сосняк окремі слова промовців, переміж з розхрістаними звуками дивовижного оркестру і неясний гомін. Сонце припало до гори, і краєчком черкало вже обгостряки тополь на старому гробовищі. «Ось те мені гробовище! Знову воно в голову посочилось, як тумак!» – заспокоївся Геря. Так, ніби з ним у мене щось пов'язано. Батька мого чи матір там поховано? Дивно. За цілий день я ні на хвилинку не вийшло воно мені з голови. Шостопал, потім діти, потім учителька. З ким тільки я не зустрічався сьогодні? Всі вони нагадували мені про гробовище. Існували довкола нього ще темніший серпанок загадковостей. Особливо Шостопал. Той навіть сказав. «Гляди, щоб тобі не було причини, так, ніби з козацької ще кубанщини приділено мені здибати на своїм життєвому шляху це гробовище і битись слобом об стіну його таємниць. Чому воно тягне мене до себе, вабить як провалля? Може тому, що я ще не навчився не вірити в чуда й таємниці, а може тому, що неспокійний мозок хоче на власному досвіді переконатися, а коли не переконається то навік лишиться непереконаним. Думка за думкою, здогадка за здогадкою плутались у Герені і без того часом плутаній голові. На вигоні давно вже затихли оркестр і промовці, зажеврілись теплим світлом шипки в старій школі і загомоніла вона зсередини людом, як вулик роєм, погула і замовкла. Очевидно, в школі вже розпочалася дитяча вистава, а на дворі все тіснішим і тіснішим обручем сутінків стягувався вечір. В глибині Сосняку десь погукнув сич і кинувся на бік ранній кажан. Луною пропелера прогув нічний метелик-бражник. Чутно було аж сюди, як деркав деркач у береговій траві. І десь певно аж за цареною перекликались перепали піджаб'яче акомпаніменти з річки. «Де твій батко? На дону. А твій де?» «Потонув! Ном! Плакай! Ном! Ном! Ном! Ном! Падь-падьом! Падь-падьом! Падь-падьом!» Голосно манила до себе мовчазного перепела перепелка. Геря поклав голову на руки і, здається, навіть трохи задрімав. Неясний шум, що раптом породився всередині школи, розбуркав герю. Саме немудра дитяча вистава завершилася рясними оплесками і традиційним сміхом. Геря, наче його хто вколов, миттю схопився і через хвилину вже стояв поруч учительки. Тут? Як тут? Але вчителька, певно, забула про Герю і про свою обіцянку, бо стояла коло Лудки разом із завклубом і складала програму концерта з силами кавкурсантів. Гері довелося чекати. Через плече завклубу він побачив, як у програму потрапило його прізвище після вірша «До перемоги». З приміткою прочитай автор. Хоч як любив Геря читати свої вірші, але на цей разі цікавило інше. «Варваро Михайлівно!» Несміливо звернувся він до вчительки. «Ага, це ви! От і гаразд! Будете деклямувати!» «Ні, я себе недобре почуваю. Поставте десь на кінець, може потім розохочусь. А зараз...» «Я хотів спитати...» «Чи швидко ви звільнитесь?» «Я? А що?» «А, пригадую. Я зараз. Пишіть інтернаціонал, потім заповіт і крапка». «Ну, от уже я вільна. Тільки вийдем, будь ласка, на ганок. А то тут дуже душно». «Ні, краще ходім до вчительської, бо на ганку, мабуть, повну народу». Гері було однаково чи на ганок, чи до вчительської. Його обходило тільки одне – почути хоч кількість слів про гробовище. В учительській кімнаті вони сіли в кутку на продушеній клейончаті канапі. І так, у напівтоні під шуми гупання сусідніх кімнат, вчителька з села Зарічки, Варвара Михайлівна Карпиловська, почала Гері оповідати. Розділ другий «Ви, мабуть, бачили сьогодні коло школи чудного кудлатого діда? Шістю пальцями?» – запитала Герю вчителька. «Ви його не могли не помітити. Він споміж усіх одразу падає вічі». Геря розповів, як дід шістю пальцями навіть почастував його насінням та жменою черемхи. «Це дивно. Це навіть дуже дивно. Він став такий нелюдяний і майже ніколи ні з ким не розмовляє». Де, хто вважає його за божевільного, хоч він і небожевільний. Це просто дуже нещасний чоловік. Все його життя не дало йому ні крапки щастя, ні крихти радости. Його всі цураються, як зачумленого. Діти жахаються, жінки бояться, а чоловіки гидують ним. Це глибоко нещасний чоловік. Так от, слухайте, його мати, стара мотря палиха. «Я її ледве пам'ятаю. Служила в колишнього нашого пана Дейнеки за покоївку. Старий Дейнека переказують, бо я його вже не застала. Був дуже ласий до жінок. Рано овдовівши, порозсила він своїх дітей по містах учитись, а сам, як ведмідь у барлозі, засів у маєткові і вже вдруге не одружувався». Полювання на лисиць та зайців, а також за дівчатами з панського двору, стало єдиною розвагою старого дейнеки. Не одній сільській дівчині, що мусила йти до панського двору в найми, він збавив віка. Так оповідають, що він коровниці пообіцяв був виділити півдесятини землі і поставити хату. Але коли та завагітніла і перед пологами не могла вже працювати, велів вивезти її за ворота – і не пускати більше до двору. Покритка не стерпіла панської ласки, та й діватися й було нікуди, і вночі запалила панські скирти. На ранок витягли коровницю, що їй таки не судилося бути матір'ю, з панської криниці, мертву. Дейнека довго реготав, і навіть хтось чув, як він казав до свого кривого управителя, що за таку штуку варто й скиртами заплатити». Це був придуркуватий, дикий в своїх витівках і вихватках чоловік. Біля нього завжди терся наш отставний сільський дячок. Удвох вони пиячили, вдвох тягалися по досвідках, удвох і померли з білої гарячки. Бувало, старий день нека виведе дяка на свої луки після сіножати і каже «Скачи, дяче, через копички, котру перескочиш, твоя буде». І дяк скакав. Або йде з дяком селом, і де Рівчак, чи то Калюжа, каже, «Лягай, дяче, а я по тобі переходитиму, матимеш за те карбованця». Дяк лягав, а дейнека під галаси регіт сільських п'яниць переходив Калюжу, втоптуючи старого дяка в болото. Були й такі випадки, коли він із своїми гостями серед ночі в верхі прискакував під селянську хату і будив хазяїна. «А гей ти, вставай!» «На ось тобі записку до мого лісника, щоб завтра видав дерева на нову хату, бо цю я запалю!» І Дейнека з гостями з чотирьох кутів запалювали хату і мчали назад до двору дивитись звідти на пожарище. Отака була вдача й вихватків старого Дейнека. Через те й не диво, що коли Мотря поступила до кімнат за покоївку, а була вона себе, кажуть, дуже вродлива. «Не дивно, кажу, що Дейнека одразу ж почав до неї залицятись. Наймечка вічливо не помічала або уникала цих залицянь, але тим ще більш дратувала нестриманого Дейнеку. Одного разу, коли Мотря подавала йому постіль кофі, Дейнека зловив їй за руку і шарпнув до себе. Весь посуд із таці полетів на підлогу фарфоровими черепками. Серед побитого посуду була й улюблена Дейнечена чашка – Подарунок якоїсь княгині. Мотря бачила, як пан зблід зірвався з постелі і кинувся до неї. «А, проклята! За це ти мені заплатиш тим, чим вона платила!» І показав на побитий княгинин подарунок. Наче з божеволів обхопив він намечко під руки і повалив її на ліжко. Кров ударила Мотрі в голову, і вона стерялася. Сама не пам'ятала, як учепилася дейниці зубами вище ліктя в руку і закусила до крови. Очманілий пан скинувся от болю і випустив Мотрю, а вона прожогом рванулася до дверей, шукаючи втечі. «Стій, худобо! Чи ти осліпла, що не бачиш, з ким маєш діло?» Він знову ще міцніш захопив Мотрю і знову потяг її до ліжка. Між паном і наймичкою зав'язалася нерівна боротьба. Мотря виривалася, пручалася, дряпалась і намагалася вдруге вкусити Дейнеку. Розлютований він зірвав із килима над ліжком турецького ножа і заніс його над Мотрею. Тоді нелюдським зусиллям вона рванулась і ухопила за руку пана. ніж взну по правій руці Мотреній і загрузу суставі середнього пальця. Одразу ж палець з кривавою сосулькою вниз, а наймичені зуби внестями наскрізь уп'ялися панові в руку. І не кінчав висли з пальців на долівку. Глухо скрикнувши, Дейнека зблід і осів на ліжко, а мотря метнулася з хати і розповідала потім дворові, як вона вибігла розпатлана через дворище за браму і подалася на село до батькової хати – а з червоною стрічкою лягав слід на сіру пиляву дороги. Того ж вечора дейнека покликав батька й матір і, зарахувавши весь Мотрин заробіто, наказав ще донести три рублі за розбиту чашку – подарунок незнаної княгині. Батьки мовчки вислухали і так само мовчки понуро пішли з двору додому. Трьох карбованців вони дейниця не приносили, а подали на суд – але судити самі догадуєте, що їм кінчилось. Справу замазали, але суду так і не було. Мотрин палець на шкурці відгнив, і зосталася вона без середнього пальця на правій руці. Так і почали її дражнити на селі мотрою безпалою. І от для тієї мотрі безпалої почалося життя повне небезпеки і поневірянь. Довго тягалася вона в городі по наймах. Аж поки не потрапила строковою дівкою на буряки в фабрику, що тільки її збудував за п'ять верстов у сусідньому селі. Граф Тирлецький. Зять нашого ж таки пана. Там їй почалося життя краще. Хоч і важка була робота, зате знала, скільки її і яка за неї плата. Там же зазналася мотря з фабричним слюсарем Гнатом Корольчуком. І в скорому часі вони побралися. Чоловік заробляв Мотря приробляла, дітей поки ще не було. І почали у молодят навіть грошенята водитися. У жнива купили батькам корову, і Мотря справила собі нову цвяховану скриню. Вже сільські молодиці, мотрені подруги, почали завидувати на її долю. «Ой, сестрички, хоч ви не наврочте!» – жартувала часом у свято серед подруг Мотря. І таки наврочили. Чи то вже так збігається, чи на роду другому написано. Тільки восени, зараз же після жнив, приключилася мотрі біда така, що відразу ж кинула її ще на більшу нужду, на гірше горе. Саме перед тим, як пускати фабрику в роботу, почали її пробувати. Мотрин чоловік Гнат робив десь біля казанів у паровичній. Може, Гнатова необережність. А вірніше, недогляд старших спричинився до того, що Гната обварило з парою. І його не чоловіка, тільки роздуту червону водянку, винесли з фабрики і привезли додому. Старі батьки з знахарок та шептух з фабрики фешерів присилали, лічили ті й другі, та не вилічили. Другого тижня помер Гнат Корольчук, безпалої мотрі чоловік. І поховали його на старому гробовищі, на тому самому, що розляглося там, за річкою, на горі. «Мало сказати», – сумувала Мотря, «мало сказати, побивалася». «Треба сказати, стерялася нещасна безпала». Ходить чудна така, сама не своя. Батьки її напрощу виряджають, а вона вже й на роботу до фабрики не пішла. І сама не зна, де приткнутись, що робити». Як його далі бути? Одно тільки зна Мотря, що дня до могилки довідується. Нерви нагідок, безсмертників, барвінком перев'є і несе на могилу. Одного ранку, проходячи повспанський склеп на гробовищі, запримітила Мотря, що сидить на камені старий Дейнека. Задумався, наче щось ужалило Мотрю в саме серце. «І життя ти мені скривив, і до щастя довів, і щастя ти Будь ти проклятий, навісний пане!» Подумала, та й сама злякалася, звертай вже на бік, щоб обминути пана поза могилками. А старий Дейника вгледів її, манить пальцем та, примруживши око, кличе. «Мотре, га-мотре, іди насюди, не бійся, я тобі зла не заподію». Ще дужче шпигнуло мотрю в серце. Ти зла не заподієш. А хто ж мені все зло заподіяв? Але наче хто взяв їй за руку і повів туди, до склепу, де сидів на камені Дейнека. «Ну, йди ж, здорова була. Іди ближче, не бійся», мружить хитро оком пан. «Хіба ти ще й досі на мене запалець, то й гніваєшся? Хіба пальця так і нема?» «Не виросло?» «Не виросло, паночку?» «Нема!» «Бо дай вам такий спокій на тому світі, як мені на цім палець, коли ви ще насміхаєтесь!» «Еге, голубко, багато хочеш!» – озвався Дейнека. «Не мав я на цьому світі спокою, то щоби на тому ще не мав, а може, то зна…» Ось ти за мертвим сюди ходиш, квітки йому носиш. А я за ким? А я за чим? За смертю своєю, мотре, за смертю ходжу. Ох, жалко стало мотрі старого, сивого, згорбленого. Моліться, пане, молиться і за палець твій молитись. Хай вам Бог простить, пане». А ти ні? Ого-го-го! Кажеш, палець так і не виріс. Але нічого за те, що на землі буде тобі заплата. Дай бог, уродиться в тебе без палива і не з п'яти, а з шістю пальцями. Ого-го! Без зуба засміявся старий Дейнека і примруженим оком пильно почав оглядати Мотрин Стан, що помітно погрубшав на шостому місяці. Під саме серце підкотило Мотрі щось. І забилося. Схилилася Мотря на хрест, постояла з хвилинку, а потім із грудей як не вирве. «Так буджете, прокляти богами людьми!» Крикнула панові і хутко побігла за ограду. А позаду стояв беззубий сміх старого Дейнеки. «Охо-хо!» Далі, коли спати лягала, коли рано прокидалася Мотря, все їй вуха хлуною стояв сміх та віщування старого Дейнеки. Дасть богу, родиться в тебе без палої, та й не з п'ятью, а з шістю пальцями. О хо хо хо. Я не знаю. раптом знову обірвала оповідання вчителька, вдаючись до гері. Але пишуть у книжках і кажуть, що ніби бував людини такий психічний стан, коли вона, несвідома того, може зробити все, що забрала собі в думку. Я не знаю. Кажуть, що це навіяння. Може, так воно й було з безпалою мотрею? Хіба що? – нетерпляче запитав Геря. Вибачте, – отказала вчителька, – я й так уже зблукала на бік. Дозвольте оповідати у порядку. Ну так от. Щось за місяць чи трохи більше після стрічі старий дейнека в білій гарячці згорів. Ховали старого, аби поховати. Людей було дуже обмаль. Навіть діти його не поз'їздилися. Посоромились, чи що? Не знаю. З села ніхто не вийшов. Так навірився пан людям. За труною йшли тільки трухлявий дячок кривий управитель, ключниця та ще кількість старих псарів. Решта ж – дворової челяді, і на похорон вийти не забажали. А на третій чи щодень, як ворони на стерво, злетілися дейничені діти і родичі ділити спадщину, а дейнеку поховали в їхньому панському склепі, що й досі ще стоїть посеред гробовища, і скидається на каплицю. Може, він із написом над дверима – «Прохожий не топчимой прах?» – запитав учительку Геря. «От-ото, він самий. Так слухайте далі!» – продовжувала вчителька. «Так місяців через два після смерти Дейнеки в безпалої мотрі родилося дитя. Синок, і що ж би ви думали?» «Невже шістю пальцями?» – неймовірно запитав Геря. «Ви ж бачили?» – відповіла йому вчителька. Оце ж є той, що стопав, що сьогодні частував вас насінням та черемхою. Це ж син тієї безпалої мотрі, оцей самий кудлатий дід, що йому вже за п'ятий десяток звернуло, і що в нього на ногах по шість пальців. Але я не розумію, при чим же тут гробовище, що всі його так жахаються? Потиснув у темноті плечі Магеря. При чим? перепитала вчителька, а при тім, що на гробовище навіщував дейнека Мотрі, і віщування його справдилось. Проте слухайте далі. Я ж ще й половини не розповіла того, про що обіцяла розповісти. Ах, он як, зрадів Геря. Ну то з охотою слухаю далі. За стінами саме закінчилася чергова декламація з курсантського репертуару. Ізаля купалася в хвилях добросовісних оплесків. Геря запалив цигарку, розім'яв отерплу ногу і зручніше омостився на продушеній клейончаті канапі. Він ще й обізвався до вчительки. «Дякую за те, що вже оповіли, і хочу слухати далі. Бо як тільки кінчиться концерт, то покличуть вирушати на курси. І хто його зна, коли ще доведеться вдруге бути у вас?» Тоді я так нічого не дізнаюся про таємниці старого гробовища. Ну то слухайте. Породивши сина, про провіщування дейники нікомусь слова не казала. Тільки по весні зібралася в Київ на прощу. Прибилася до гурту зарічанських прочан і вирушила в дорогу. Ішли день і ніч, ішли висілками, хуторами, лісами, степами, рідко спиняючись на короткий відпочинок. Важко було змучені Мотрі з малою дитиною, але йшла відмолювати гріхи, яких і сама за собою не знала, а найбільше попросити за долю свого шостепалого сина. І спинилися проча не одного разу в містечку, де був ярмарок, отаборилися просто серед ярмарку на вигоні проти церкви, прослала Мотрі ряднинку, положила на неї синка і тішиться сумною втіхою. А воно неженятами пацає, руками повітрі щось ловить, посміхається, вигріваючись на сонці. «А ти купила б йому бублика?» – порадила котра з бабок. «Нехай би гралося твоє шостопалення!» – аж зраділа Мотря. І як їй самі не спало на думку, то й пішла Мотря купити бублика. Ходила вона недовго, тільки до бублениць скочила, але коли повернулася до гурту то наче її хто струснув і зопалу кинув на землю. Голова її зайшла, в очах потемніло, пала як підкошена на траву. І почала мотря безпала рвати на собі волосся і битися головою об землю. Згрудились над нею прочани, позбігались ярмаркові люди, держать її, лють на голову воду, добиваються, що з нею. А вона на хвилинку наче опам'ятала, глянула на місце, де лежало її шостопале, і... «Нема!» – несамовито крикнула, та й знову почала битись об землю. «Нема!» Справді, гіркого дитятки шостопалого там, де воно лежало, вже не було. Почалися теревені-вені, в кожного свої здогадки, своя балачка. Одно каже що свиня затягла, друге, що цигани вкрали. Третє нічого не каже, тільки собі гарячиться. Обшукали весь ярмарок, заявили урядникові. Задержались усім прочанством аж до вечора. Але дитяти нема, нема й нема, кажуть мотрі, шукай. А вона посміхається. Найду, каже, найду. Бог не тільки карає, але й милує. Але доки милувати, Бог тяжко покарав Мотрю, одібравши в неї розум. Тихо-тихенько збожеволіла безпала Мотря, так, щоб на нового чоловіка той не признав би. Все розуміє, все робить, як слід балакає, тільки як побачить де дитину, притьмом кидається до неї, як яструб на здобич, і впивається в ніжки отчима. Тобто, чи не шостипале. А тоді почне плакати, молитись, і вже таке накладати, що й справді купи не держиться. Сходила мудря й на прощу, прийшла із прощі, прожила рік при батьках, матір поховала, прожила ще два роки, батька не стало. Взяла громада над нею опеку, а вона нічого не знає, нічого не тямить, захоче їсти, просить а як у своєму селі перестали давати, пішла по сусідніх селах старцювати, тільки одного не забула. Щороку ходить до Києва на прощу із зарічанськими прочанами, за яких семеро літ безпала Мотря старою стала, сивою, погорбилася. А скільки прозвищна прикладало село до Мотрі? І старчиха, і безпала, і дурна, і шостипалова мати. Село товаришу, «Жорстоке!» – раптом змінила палачку вчителька, звертаючись до Геррі. «О, воно жорстоке! Може тому, що воно ще дуже дике? Навіть зараз? А що ж тоді? Півсотні років тому!» Герю не цікавили жодній вчительщині міркування. Взагалі вона йому нічим не подобалася, крім одного – «умінням оповідати». Вона оповідала так, ніби все це відбувалося, коли не з нею, то принаймні на її очах. Мова її нехитра, рідко порушувалася сухим книжним словом або крученим реченням. Геря захопився оповіданням учительки і щиро висловив своє бажання. «Продовжуйте, Варваро Михайлівно! Будь ласка, продовжуйте!» Одного разу пішла Мотря з прочанами до Лавській печер у Київ вона й найближчі й дальші печери, поклала мідяку тарілку біля точивої голови і вже виходячи порішила подати старцеві свою застарцьовану копійку. Біля воріт майже холе обідране старча залобленими за спину руками. Його простягнені наперед ноги були до коліну гнійних виразках. Воно сиділо й гугнявило. «Змилуйтесь, на моє каліцтво нещасне!» Папаші родненькі, мамаші дорогі, а не можу ж я заробити на хлібе святенький, на пропитання, та нещасного мене мати породила, що стопалами сповела, у сльозах потопила, по світу пустила. Дайте. Зачувши теє, Мотря як не зірветься до старчати, як не припаде до його ніг, як не заголосить. «Ой, Матвієчку мій дорогенький, сину мій єдиний, синочку, не бубити шостопалом, не знайшла б я тебе й до віку». А ззаду вже стара горбоноса циганка трусить мутрю за плечі та й кричить. «Коли маєш подати нещасній дитині копійку, давай, тільки не тривож, воно ж хоче старча, а йому болить. Одійди!» Заступила Мотря хлопця своїм тілом, притисла до себе, кричить Не віддам свого сина нікому в світі, хіба од мертвої мене забереш. А дитя, ніби почувши матір, і собі притулилося до Мотрі, оповело її за шию руками, тремтить, прискочили прочани, позбігалися сторонні люди, тручаються, розпитують, а циганка, бачучи, що діло пропаще, заплелась у натовп і зникла. Приглядаються за річанські прочани до хлопця і справді признають, Мотриний шостопалий, цей її. Що такі шостопалий, а що і врода одна, весь у матір, Ті ж очі, той же ніс, другий горбоносий, і брови, і все. Пощастило старчисі Мотрі відшукати свого сина, старчатко. І пішли вони спрощі додому, двоє старців. Дивне-диво сталося з Мотрею з тієї пори, не та стала, що досі була. От є люди вчені, люди науки, хай би пояснили вони, чому би спала Мотря з того дня, як знайшла свого Матвійка, прийшла знову до розуму, повернулася їй пам'ять, повеселішала Мотря, пожвавішала, наче аж помолочила». А була не приумі. Громада побачила це, зняла з неї опіку, повернула хату, города та клапоть землі, передала гроші, що зібралися за кілька років, од оренди за той клапоть та хату, і взялася безпала мотря знову хазяйнувати. І непогано хазяйнувала. Заробітки найшла, то попа білизну попере, то в урядника хату помастить. Копійка до копійки – і всяк так жила нещасна жінка своїм шостопалим сином. А він тим часом підростав, убирався в силу. Ось йому вже дванадцятий, ось тринадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцять років. Під парубійко вже. «Скоро на призов!» – жартувала часом мати. А він коло хазяйства все порається, вже про свого коня думку думає. Аж тут якраз почали будувати для кавалерійського полку ці самі казарми, де ви тепер стоїте. Пішов туди на заробітки Матвій, казав пороблю літ зодвоє, двоє, справлю коня, воза, оженюся, а тоді вже хату нову треба буде ставити.